Velența. Oricum imaginea lumână despre revență a fost, cum să zic, horrible, Cum se zic, iau crezut că e ceva de ăsta, Cătun, uh, uh, gheto și până am dus acolo, zic că asta e revența, s-au bucurat că nu chiar nu rău, nu eram. asta și se fora să ne Foc pe mine că tot vorbesc despre velența. Ele se roagă pentru noi să îmi închidă gura, să nu mai zic nimic despre despre velența. Oricum se schimbă situația în revența, se schimbă cartierul, văd și noi. Oricum este mai aproape de el, nu vă faceți și deci acolo să fie parcul frumos, parcul Salca. Așa e zice, parcul Salca. Mă bucur că ați venit astăzi aici, în loc să mergi acolo să, cu ceilalți oameni, să petreceți acolo, să petreceți în oraș, în centru. Ați venit în casa Domnului și mă bucur de asta. Înainte ca să încep, vreau să vă citit. Câți dintre voi ați jucat, sau jucați jocuri pe calculator? Sunteți pasionați, mi l pasionați, Când numai atâția. Cine nu a jucat niciodată pe calculator, niciodată nu a jucat jocuri pe calculator, mă n-a nu a jucat niciodată, una, Eu n jucat, do, a jucat. O singură persoană nu a jucat niciodată. Trebuie să vă zic că atunci când am început eu să vă, să vă joc, să mă, joc să mă, să mă joc, tot timpul mă nervam că Dani tot timpul era mult mai bun ca mine, mă gândeam ce poate avea el în degete mai mult ca mine. Tot timpul, atunci era Mario, era, era, aveam Nintendo, era pe vremuri când era Nintendo cu Mario, țineți minte, și uh, muzica aia cu casetă, și <laughs> <laughs> <laughs> da, exact, și atunci la TV, exact, te legai la TV, la TV, fai cu cablul de la <laughs> Și jucaai Mario și era jocul ăla și străai cu capul și să dai cu... și străai tot felul de steluțe. Oricum, tot timpul, domnul nu știa cum le nimerea Dani, toate le nimerea, tot uh, eu aveam mari dificultăți. Dar uh, v-am zis asta ca să vă zic că vă zic o întâmplare care am auzit acum cu un programator de stat, jocuri pe calculator. Zice că moare un programator de jocuri și după moarte ajung genial. Că a, acolo jos. După o săptămână, ă, ă, Satana vorbește cu Dumnezeu, vine la Dumnezeu și spune: O venit un nebun în ea, zice la Dumnezeu. Ece o venit asta, o distrus toate cazanele, a ucis toți dracii, aleargă prin tot diavolul și strigă în gura mare: Unde e ieșirea spre nivelul 2? asta e problema cu care s-au jucat prea multe jocuri pe calculator, tot e un joc la ei. Acum mi-a plăcut mult. Am răzut, am că nu am auzit. Nu, no, bun, haideți că acum ne apucăm și de lucruri mai serioase. În fiecare seară de tineri, cei care nu știți, noi ne îndrătăm spre Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreți să văd, să văd ce Dumnezeu vrea să ne spună seara asta, amin? Așa că deschideți astăzi la un pasaj din care n-am predicat în viața mea. Deci e ceva nou, e ceva ce n-am mai... în viața mea n-am mai vorbit în am Am amintit în din predici, dar niciodată n-am predicat din pasajul ăsta. Un pasaj foarte interesant, foarte, foarte interesant. O să vă șocheze când vi-l citesc. Dar haideți să citim 1 Împărați, 1 Împărați, capitolul 3, versetul 16. Legea pregătește că o să te șocheze ce vom citi. Legea bea apă. Ce o să citim astăzi de aici? Niciodată n-am mai vorbit, așa că sunt entuziasmat să vorbesc despre subiectul ăsta. Și predic de mult timp, dar niciodată n-am abordat subiectul ăsta în, în felul acesta, așa că sunt entuziasmat. Voi sunteți? Eu, dacă nu-i vecinul tău, de un cozi. Bă, trebuie să, te... să fie mai entuziasmat, că aici e biserică, nu e mormântare. Amin? Ok. Un împărați, capitolul 3, versetul 16.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 Dar cea dintre întâi a răspuns, Banici nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Împăratul a zis. Una zice, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Și altă zice, ba nici de cum, fiul tău cel mort este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Apoi a adăugat, aduceți-mi o sabie. Au dus o sabie înaintea împăratului. Împăratul era Solomon. Și bratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați-i o jumătate unea, și o jumătate Nu Atunci femeia al cărei copil era viu, a simțit că îi se rupe inima pentru copil. Și a zis împăratului, Ah, domnul meu, dă-i mai, dă mai bine ei copilul cel viu și nu-l omoră. Dar cealaltă a zis, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați <rătă> Și împăratul, luând cuvântul, a zis, Dați celei din tâi, copilul cel viu, și nu-l omorăți. Ea este mama lui. Și întoarceți la Ioan. Încă un pasaj, citim Ioan, capitolul 10. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Nu știu că se trebuie, știți, dar vor să facă din turnul de la primărie să fie un punct turistic. Ați auzit despre chestia asta? O să putem duce musaiferii noștri și să vedem orașul de sus. De... De turnul de la primărie. Abia aștept să mergem acolo. Se vede fain de acolo. Este o cameră video care îl în, în, opusă cineva acolo. Ați văzut ce care ați văzut? Ce care vă interesează? Ioan 10, versetul 10. Scrie așa. Hoțul nu vine decât să fure. Să junghe. Și să probădească. Eu, Isus vorbește, am venit ca oile să aibă viață. Și să o aibă din belșug. Și din zine, hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din Belșog. Seara asta vreau să vorbesc despre un subiect interesant. Că îți notezi, bine faci dacă notezi, dacă ți-ai dus un pic și mai bine, scrie titlul ăsta, Destinul schimbat. Destinul schimbat. Haideți că ne rugăm și, și pornim. Tatăl, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumim, Doamne, că suntem aici și, Doamne, auzim cum Tu schimbi vieți și lucrezi. Nimeni altul nu schimbă vieți ca Tine, nimeni nu poate schimba vieți ca Tine. Și, Doamne, îți mulțumim pentru schimbarea care de dus Ioana și mulțumim că la timpul de închinare am simțit prezența Ta și, Doamne, ne-am apropiat de Tine, ți-am adus jerfa laudei și, Doamne, știm că atunci când noi venim așa cum suntem, Tu te atingi de noi și noi mergem de aici schimbați. În minutele care au mai rămas. Tatăl te rog ca tu să vorbești fiecărui tânăr de aici. Și mă rog, Doamne, ca fiecare de aici să înțelegem cuvântul Tău și, să, și, Doamne, să dorim să-L aplicăm. Nu numai să-L auzim, nu numai să ne dăghile la urex, Doamne, ci vrem să, pur și, Doamne, să-L să prindem cu inima noastră și să nu lăsăm și să-L pecetruim cuvântul Tău pe inima noastră. Și mă rog, Doamne, ca în această, în această seară, mă rog, Doamne, ca Tu să... Revelez tacticile diavolului. și ce diavolul vrea să facă în a ne distruge pe noi și vă mă rog să deschizi ochii tinerilor în această dimineață, în această seară. Numele lui Iisus Hristos, mă rog. Toți tineri spun amin. Amin, amin. Un păstor din Statele Unite a mers în, în Nigeria. Cei care știți sau nu știți, în Nigeria este o trezire acolo. Dacă vă aduceți aminte... Uh, S-a făcut un sondaj, acum câțiva ani, BBC a făcut un sondaj de opinie, în care au încercat să afle care sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Și-au mers la toate țările, și-au mers în, în toate colțurile lumii. Vă aduceți aminte cei care ați urmărit la televizor? Și unul din loc lucrurile șocante era că noi eram pe locul 3, la cei mai nefericiți. Mai erau rușii, mi se pare, și încă o națiune, noi eram pe locul pe codași, în lume, la nefericiți. O șocat lumea românească, societatea noastră, incredibil. Și uh, toți se așteptau să vadă capul de listă, cine sunt cele mai, uh, țările, cu ce cei mai fericiți oameni, se așteptau cineva din vest, se așteptau ceva țări de astea bogate. Făcut Yahoo, acum dacă ați urmărit țara unde e cel mai fain să trăiești la ora actuală, din punct de vedere al oportunităților și așa mai departe, în Norvegia. Se zice că e cea mai, au mult petrol acolo ei, dar, dar când a fost să vadă cine a ieșit pe locul întâi la cei mai fericiți, șocant a fost faptul că n-au fost norvegieni, n-au fost nici suedezi, nici cei din Danemarca, nici americani, ci au fost nigerieni. Ce mai fericiți oameni de pe pământ, nigerienii. Seama? Nu știu câți întrebări ați văzut imagini din Nigeria, Da. Uh, nu arată ca și nici măcar ca România dar pot să vă spun erau cei mai fericiți Și păstor american a am ajuns în Nigeria și Nigeria l-a rugat pe păstorul lui partener să-l ducă, ar, ar vrea să vadă orașul, ar vrea să vadă cum arată aici în Nigeria și a fost în orașul Lagos a mers în acest oraș Lagos și păstorul a luat și au mers cu mașina și i-a arătat orașul și puțin din țara lui și la un moment dat în acest oraș lago trec pe, pe sub un pod și pe sub acest pod în timp ce trec păstorul american spune un pic mai încet Conduce un pic mai încet și a încetinit mașina și în timp ce treceau pe sub pod sub pod erau oameni care cerșeau majoritatea tineri sub pod acolo era culcușul lor și în timp ce mergea mașina, îi spune, îi spune pastorului american, îi spune pastorul nigerian, auzi, oprește un pic. O opri mașina și erau, erau mai mulți tineri care cerșeau pe Și a început să plângă pastorul american. s -a la ei și a început să plângă. Și pastorul nigerian, obișnuit cu imaginea asta, pentru că în țara lui, cum noi mergem, de exemplu, probabil pe centru și o vedem Copii care cerșesc, acum nu sunt așa de mulți, dar țiganii, cum sunt acolo, când vin americanii, ce să le deau, bomboane, ceva, noi nici n-avem ce să le dăm, nu aveam pregătit nimic. Și începea pastorul american? îi unde se la tineri care cerșeau, început să plângă, dar plângea, plângea așa cu lacrimi mari. Și îl întreabă nigerianul, pastorul nigerian pe American, auzi, da, de ce plângi? Și uite-te la tânărul ăla și a îndreptea spre un tânăr care era între ei. Ce dacă e cu el? Ce Dumnezeu mi arată care a fost planul lui cu acel tânăr? Cum vezi? Zice, uite, lângă el, văd, îl văd pe el în planul original al lui Dumnezeu. Și ce o vrut Dumnezeu să facă el? Și plâng pentru că văd cum este. Și păstorului general a spus, dar și ce vezi? Și când încă el văd originalul, planul lui Dumnezeu cu viața lui, îl văd îmbrăcat și începe să spună. Îl văd îmbrăcat în costum. Dar un costum superb. În spatele lui, văd un, un tânăr care îi duce servieta. Și mai mult decât atât, îl văd în centrul orașului New York, stă, așteaptă, liftul la o clădire de 13 etaje. La etajul 10 îl așteaptă cei mai mari manager din orașul New York la o întâlnire crucială, la o întâlnire decisivă. El, proprietar a multor companii multinaționale. Asta trebuia să fie el. Și lângă ce arată Dumnezeu originalul, îi cum e el acum, cerșește pentru pâine. Asta e ceea ce noi numim astăzi și ce vreau să vă spun în seara asta. Destin schimbat. Destin schimbat. În pasajul nostru întâlnim două femei. două femei stricate. Și aceste femei stricate au fiecare cât un copil. Și la un moment dat într-o seară vom vedea ceva ce se întâmplă. Vom vedea că aceste femei stricate, nu numai că sunt femei stricate, dar sunt foarte neatente și neglijente. Și datorită neglijenței uneia dintre ele doarme pe copilul ei, pe bebelusul ei și îl sufocă. Și bebelușul moare. Și ce face ea? Se trezește noaptea și își dă seama că o durmi pe bebelușul ei. Se dă seama că l-a omorât. Și în loc să-l jelească copilul ei, nu, ea se uită la colega ei, care e în celălalt pat, și frumos, frumos, se furisează. Și îl ia cu mare atenție pe copilul ce le-ai colegii? Îl ia și îl schimbă și îl pune pe copilul ei mort, îl pune în brațele ei. Sera asta sunt două lucruri care aș vrea să le notez. Primul lucru care aș vrea să notez este că ce Dumnezeu a intenționat pentru tine, ți se poate fura. Dumnezeu a intenționat și planurile Lui pentru viața ta ți se poate fura. Destinul pe care Dumnezeu l-a avut cu tine ți se poate fura, dacă ești neglijent. Și vreau să vă spun când ți se poate fura acest lucru pentru că ți se poate fura, vedem din exemplul acesta, știi când ți se poate fura? Când dormi. Când dormi. Și multe lucruri în viața noastră, dragi tineri, se întâmplă când dormim. Iar de mult când dormim. Și mă uit la unii tineri și nu-și dau seama cum în timp ce ei dorm, diavolul fură toate planurile bune pe care le-a avut Dumnezeu cu viața lor. Și știți care e colmea ei că ei cred că încă, încă ei, ei toți se vor împlini acele planuri și nu-și dau seama că dorm și planurile au fost furate de mult. Au fost furate de mult. Destin schimbat, așa de, așa de tragică e când văd unii tineri care au avut așa mari planuri, Dumnezeu a avut așa mari planuri cu ei, Nu să folosească așa de minunat și pentru că au dormit. Le s-a furat planul, le s-a furat destinul, s-a schimbat destinul. E trist să-ți dai seama că ceea ce Dumnezeu vroia să facă cu tine în momentul în care tu nu vezi, se poate fura. Când ești neatent, când ești neglijent Ți se poate fura Vă dați seama? Îți dai seama că Dumnezeu a avut un plan fain cu tine odată Și pentru că tu ai fost neglijent Pentru că tu ai dormit N-ai vecheat Fiți atenți ce spune Iisus ucenicilor lui Așa cei 12 Nu le vorbea prostii Nu le vorbea să umple timpul Nu era că trebuie să vorbesc acum Avem seara de tinere Trebuie să vorbim Hai să zicem ceva Nu era așa Era de spună un lucru Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De ce? Pentru că dacă nu văgheți, dormi. Și când dormi, se întâmplă lucruri foarte interesante. Multe lucruri se întâmplă că dormi. Și nu îți dai seama. Eu mai vă duc aminte că eram în Statele Unite. În 91 a fost un cutremur de 5 grade, mi se pare, în orașul Portland, în timp ce eu dormeam. Eu m-am trezit Putea să se îmbarde acolo toată casa Peste mine Eu n-am simțit nimic Călin, Dani, toți erau afară din apartament Stăteau să uitau că se mișcă casa Eu eram în casă, în pat Multe lucruri se poate întâmpla când dormi nu ești atent, nu ești vigile. Eu vă spun zic, am visat că este cu tremur. <gură> dar nu mă dă că e chiar cu tremur. Am, am visat că e ce acum, mă -am aduc aminte, când m-am trezit. Tu n ai să ținem, toți au fugit acasă, pe minună au stat acolo. Am văzut că te-ți, dar nu, eu visam. Eu visam. Când nu vei se pot întâmpla multe lucruri interesante și pot să pierzi multe lucruri. Mi-aduc aminte când eram în sat la cu bunicii mei. Și am mers cu bunicul în mod special, avea un teren aproape de casă și avea fân. Și am mers și am fânul și bunicu n-a vrut să facă două ture cu fânul. A zis că mai bun e pune tot fânul odată pe, pe căruță. A pus tot fânul odată pe căruță. Bă era plin. Dacă ați văzut și mai mult fân decât ar trebui să fie pe ea. Așa era ăsta. Și zice bună, nu are rost să legăm... Cu două rânduri. De obicei se încrucișa, cum era căruța, de pe dreapta, de pe partea stângă se punea în spate pe partea dreaptă, încrucișat, așa, funiile, ca să stea mai bine. Nu are rost că e acea aproape. Legăm o singură funie prin mijloc. Legăm funia prin mijloc. Băieți, urcați sus. Noi era piți sus. Eram trei, trei mușchetari, eu și încă doi verișori de aia mei. Și unul dintre ei au început să doarmă. Nu fost atent, nu a fost vigilant. Și aproape de casă. Culmea. Erau încă vreo 10 metri. Aproape de casă. Într-o dată îmi dau că fânul, tot fânul. <trui> și pentru că am fost. era o secundă. Pentru că am fost treaz. Și am văzut că fânul se îmbarda. Am sărit, chiar dacă era, nu știu, la etajul 1, cât era de sus, am sărit. Și vărul meu o sărit, măcar la varo că a nu a sărit. L-au picat cu fânul. E amuzant, dar e și trist, că când pici, nu știu unde pici. Și era, o, era un copac, și acum mă aduc aminte, gros, și era un ciot lăsat în acel copac. Și interesant este că atunci când dormi, te poți aștepta la orice și nu e interesant că acel ciot i-a intrat direct prin gură. I-a intrat, i-a spart. I-a spart. Ce asta? O brazu. Am vrut să zic în engleză, cicu. Nu e cicu asta. Cico, cicu. Tot felul de lucruri interesante se pot întâmpla când dormi. Mai ales când dormi spiritual. Fără să-ți dai seama, te lovești tu singur, fără să-ți dai seama, te accidentezi. Ți se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple, dar faptul că dormi, nu veghezi. Nu veghezi. Spune -mi, tu mie, fată astăzi care ești aici, tu când o să fii mamă, să dormi cu copilul tău lângă tine și, și să ți ia cineva și tu să nu simți. Păi eu că la mine în cameră, când nu mă pășește cineva aproape, eu deja străiaz cine aici, ce se întâmplă? Și ea, ca și mamă, copilul îl îmbrațe la ea și cineva îl ia și ea nu simte. Navegat. Navegat. Coste ce? Coste... Voi sunteți cu cu tremurul. E nu a trecut de pe faza cu tremurul. E bun. Și așa de mulți tineri, astăzi, vă spun sincer, dorm. Și nu-și dau seama că diavolul vine și îți fură planul original al lui Dumnezeu. Că nu vă ghezi. Nu vă ghezi. Am acum pe cineva, cărea Dumnezeu, care mai vine pe la noi, pe la tineret. Dumnezeu a vorbit clar planul lui Dumnezeu care a avut cu această persoană. I a vorbit foarte clar. Și a avut un plan mare Dumnezeu cu ea. Și când astăzi aud ce face ea, cum vorbește de rău biserica noastră, cum vorbește de rău pe noi ca lideri, frânge inima și ea încă mai crede că ea e în planul lui Dumnezeu. Mă gândesc că de e diavolul, că de se strecoară și când tinerii nu vechează le fură. Știi ce e ceva ce planul meu Dumnezeu îți fură, nu numai atât. Al doilea lucru care vreau să-l notez este că nu numai că îți fură, doi, ce nu a fost original pentru tine, Ți se poate transferație. Nu a fost original pentru tine. Dar ți se poate transferație. Dezamăgirea celei femei care i-a schimbat. Nu a fost a ei dar i s -o transferat ei. Durerea că i-a murit fiul, nu a fost originala ei, dar i s au transferat ei. Cheltuielile cu mormântarea copilului, nu, au fost originalele ei, i s au transferat. Ce nu e original al tău, ți se poate transfera. Așa că Dumnezeu, Dumnezeu vrea să fii conștient astăzi, că Satan poate să vină să sfure planul lui, lui uh, Satan vrea să vină să sfure planul lui Dumnezeu, și îți transfer un alt plan. Planul. El vrea. Și tu nici nu-ți dai seama. Tu dormi. Și când te trezești, asta e culmea, când tinerii, că este un moment, vreau să vă zic un lucru, este un moment în care fiecare tânăr se trezește. Este un moment. Și știi ce se întâmplă atunci? În momentul în care fiecare tânăr se trezește, se întâmplă ceva ce nu vă vine să credeți. Unul din, unul din răspunsurile care le zic tinerii când se trezește și își dau seama că li s o transferat ceva ce nu ar trebui să fie a lor. Te trezești dintr-o dată că ai o boală. De unde vine boala asta? Nu a fost intenția originală lui Dumnezeu. De unde ai luat-o? Păi n-ai văgheat. Ai, vegheat. ai vegheat. Ești, dintr-o dată, ești cuprins de supărare, Ești depresiv. De unde? Nu a fost intenția lui Dumnezeu. Ei, dar n-ai vegheat și se o transferație. Dintr-o dată, tu ești supărat. Nu ar trebui să fii. Dintr-o dată, ești deprimat. Nu ar trebui să fii ca și copilul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fii deprimat, dar începi să fii supărat, deprimat. Toate aceste lucruri nu s să letalit, s transferație. Că n-ai vegat. Și spun ce se întâmplă. Tinerii, când își dau seama de chestia asta, unul din răspunsurile este te dai în familia noastră. Ai că te prind după trei ani de zi după ce a fost în biserică și vorbesc cu tine și îți spui, te eu deprimat. Da, mă, da, nu e voie la Dumnezeu, dar știu, dar în familia. Bunică a fost deprimat, tată a fost deprimat, așa eu. Te prind că după o perioadă în care trăiești pentru Dumnezeu, te prind în cărciumă, te prind la bar. Asta e, te din familie. Bunii cu bețiv, tata bețiv, jos bețiv, că sunt în familie. Asta e un răspuns care l-aud. Când despre cu tineri care s-au transferat ceva, ceva negativ, nu a fost atât original, să o transferați. Un alt lucru care l-aud la tineri, e crucea mea, Ted. E crucea mea asta. ce e crucea ta? Bola asta e crucea mea. E crucea ta asta, da. Adică tu zici că, tu nu-ți dai seama că pe cruce, fiți atenți, odată pe cruce la Golgota, toate relele care s-au fi putut întâmpla ție, au fost puse la cruce și Hristos le-a purtat pentru tine, ca tu să nu mai porți. Așa că dacă acel lucru rău care tu l-ai în viața ta zici că e crucea ta, înseamnă că deja va muri Hristos. Că nu a cum să fie crucea ta. Crucea nu e ceva rău, de la bunice, așa era... Soțul ăsta meu e crucea mea nu se, Așa ceva nu există Lucru rău Crucea în Noul Testament După ce e Hristos A înviat din morți în, Când îi spune Ridică-ți Și urmează Mă crucia Și vino după mine Crucea e destinul Pentru viața ta Nu-i ceva rău Crucea Și că nu poate fi Crucea ta Aia când ne spun că Uite ce este o transferație mai ați tine spun că e cusurul meu. Asta e cusurul care l-a avut Pavel. Trebuie să-l port. Asta e. De, dar și Pavel s-a rugat, Doamne, ia de la mine cusurul ăsta și am zis, harul meu ți de-a jos, așa? Înseamnă că și pe mine harul lui Dumnezeu a jos. ce um, o zis, asta personal? Că dacă nu ți-o zis personal, nu e cusurul tău. Nu e cusurul tău. Unii dintre noi în bolnavi și nu a fost planul lui Dumnezeu inițial, nu a fost planul Dumnezeu în scop, când Dumnezeu s-a gândit la călin, planul meu e ca el să aibă o boală, să o poarte. Boala, să se chinu, ăsta e planul lui Dumnezeu, n-are cum să fie. E planul diavolului. Se furișează. și fiți atenți, diavolul, nu e ăsta care vine în fața ta, hei, sunt diavolul, sunt satana, sunt cel mai tare, îți, îți schimbi planul, nu e așa. El se furisează. Reșiret nu crezi că vine așa în fața ta să se facă. El, el, el e foarte inteligent. Mulți îl subestimăm, de el e foarte, foarte și net. Vine la tine așa și Cu prietenii tăi. Se folosește de ea care zici că sunt prietenii tăi. Bă, fii atent. Ce fain ar fi să mergem noi acolo. E o petrecere. Unde trebuie să mergi tu la de biblic? și și șiret. Și fără să-ți dai seama, fără să-ți dai seama, îți fură ce original al tău și îți transferă altceva ce nu e Săptămâna asta, o tânără vorbea cu mine și spunea că o venit satan și ceva, un vis de-a ei, era un vis de-a ei de mult timp, să ajungă undeva și diavolul a venit și a furat acel vis. Asta a vrut să-i transfere altceva. Și când se întâmplă asta e trist. Pentru că îți vine să plângi. Pentru că simți că n-ar trebui. Și în, în, în, în pasajul nostru se trezește femeia. Fii ați aici, interesant. Se trezește femeia. Și în versetul, în, dacă vă uitați cu atenție aici, nu în un Se dea ceva interesant. În 21, spune așa, dimineața, m-am sculat și iată că era mort, m-am uitat cu luare aminte la el dimineața. Acea situație în care tu te găsești acum, nu lua asta, a... Omurit. murit. Asta stai, hai să faci rutare Unde preotul? Gata, a murit copilul. Stai și analizează situația ta. De ce sunt deprimat? De ce am boala aceasta? De ce mi se întâmplă aceste lucruri? Ia cu luare aminte. Nu ne uităm de multe ori, nu ne uităm cu luare aminte. Nu punem întrebări, ni frică să punem întrebări. Mai bine, taci și accept situația. Asta e. Unii dintre voi, Dumnezeu a vrut, și spunea cineva că așa de mulți oameni, Dumnezeu a vrut să fie președinți, senatori, oameni importanți într-o țară și zac și la o mașină la o fabrică de ani de zile, pentru că diavolul a furat planul lui Dumnezeu și l-a transformat a dat el alt plan, Stă aici la mașina asta și lucră e nevoie ca tinerii să privească culoarea minte să te uza situația ta, să vezi ce s-a întâmplat de deci ce am ajuns aici? De ce am ajuns în situația asta? De ce am boala asta? să se pui întrebări. Unde diavolul a avut intrare slobătă, Pentru că se întâmplă ceva. Știți când diavolul vă transformă destinul și vă fură destinul? Știți când se întâmplă chestia asta? Când lași un păcat în viața ta, pentru că el nu -are, are niciun drept, la ora să vină la tine să-ți fură destinul. El nu are niciun drept. Dar când tu îi deschizi ușa, și tu lași păcate în viața ta, el are drept, o să vină. Și tu, când dormi, nu găsi, nu te rogi. De ce credeți că e important și noi tot vă, tot vă rugăm? Mă rugați-vă fiecare zi. Vă dăm o fișă cu o daie de rugăciune să completați în fiecare zi, să vă uitați să vedeți, mă, am rugat, am vegeat, pentru că dacă nu găsi, nu te rogi, dormi. Și când dormi, Satan vine mai repede și schimbă. Pentru că e mai, mai greu să schimbi copilul când ești trează. Sefi, dacă ar fi trează femeia aia, cum i-ar fi schimbat copilul? Ar fi trebuit să o șmechelească destul de bine. Dar Biblia spune că acea femeie a luat aminte la ce se întâmplă. S-a uitat la copil, hopa! Ăsta e mai negroteu un pic ca mine, ăsta nu seamănă cu mine. Ia să-l văd eu pe copilul ăla la care l-ai tu în brațe. Și femeia l-ascunde, nu ăsta e meu, lasă-l în pace. Și își pune întrebări, dar, stai puțin, dar de ce vrea... Să-l ascunde. De ce nu mă arată fața? A trebuit să-ți întrebări. În familia ta. De ce ți se întâmplă ce se întâmplă? De ce nu spui întrebări? mi frică să ne punem întrebări. Nu, no, asta nu se frică să-ți întrebări. pune întrebări. De ce trec prin ceea ce trec? De ce diavolul are acces? De ce mă rog, vin aici la chemare și tot același pecate le fac din nou când mă duc acasă? De ce? A trebuit să-ți întrebări. Și să-i o are aminte să-ți dai seama ce se întâmplă. Pentru că nu e normal. E trist când vezi destine schimbate. Nu numai că satan vrea să-ți fure ceea ce e al tău, dar îți transformă visul. E duc aminte de un politician din Africa. Și acest politician din Africa a, a simțit de la Dumnezeu el, Dumnezeu îl cheamă să fie președinte într-o țară în Africa. Și a candidat. A rugat toate organizațiile și bisericile să-l sprijine. Și să fie alături de el și după ce a mers în toată țara respectivă și a, a candidat la alegeri, a câștigat. A câștigat. A fost, a câștigat un mandat de președinte. Toată lumea bucuroasă, extraordinar. Dar nu după mult timp. mă trecut numai câteva luni. Când i-a fost furat mandatul. Și știți ce e interesant? că satan nu mai vine și îți fură ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru tine. Dar îți, îți dă... ce nu e al nu e pentru tine. Că nu lasă niciun gol. nu lasă gol. Biblia spune și Iisus spune în Matei. Zice, când scoatem dragi și e eliberat, acolo trebuie să-l umpli cu cuvântul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Dacă nu umpli, nu există vacum. În lumea spirituală. Ei zic că demonii care au ieșit, vin și aduc alții, mai mulți. Pentru că nu este vacum. Trebuie să o umpli. Așa că odată ce Satan fură, el îți dă altceva. Deci nu a fost destul că, l-o dat afară, și eu fără mandatul de președinte, rebelii, în loc să lase acasă, să-și vadă de trebur, mă, ocupă de familia ta, le-au băgat și în închisoare. Persoana care trebuia să călătorească cu avionul prezidențial, unde îl vedem? În mașina închisori, Închis. Săplanului satan. Cel care trebuia să fie în palatul prezidențial, unde îl vezi? Într-o celulă. Și știți când se întâmplă chestia asta? Când nu vegem. Așa de multe ce mi se pare mi interesant și vă spun că lucrez cu tineri de o perioadă, unii așa de tare vă încredeți în visul lui Dumnezeu pentru viața voastră că uitați să vă Și credeți că orice s-ar întâmpla, visul se va împlini. nu e adevărat. Dori, satana îți fură, vi fură visul, îți dă vis și nu se va mai împlini. De 2000, sunt aici lideri de tinere de 2000 tot vorbesc aici vineri seara, de vineri seara. Și vă spun, au venit oameni proce ale Dumnezeu și au fost tineri aici ca voi și au avut cuvinte de prorocie Ia, în față. Vine în față. Alina, cei care sunt mai vechi, voi știți. Erau persoane care erau cuvinte. Ține minte și aici. Uite, mi-aduc aminte, la un tânăr, mod special. Și era persoana asta proroc și vorbea și spune, Dumnezeu te cheamă ca un stâlp în casa asta. Vei fi un stâlp. Mă Dumnezeu te va folosi. Și persoana asta n-a vegheat deloc. Nici măcar nu în orașul Oradea. S-a mutat în alt oraș. Așa că Dumnezeu are planul mar cu tine. Nu te în acele planuri, că dacă nu vă să sataniși și ret. Vine și-ți Și, și nu atâta sfâră, dar îți fură, transmite ceva ce nu-i al tău. Să ceva ce nu-i al tău. Și când te trezești și vezi boala, Vezi supărarea? Oh, oh, asta nu e pentru mine, asta nu e planul Dumnezeu pentru viața mea. Am venit un tânăr la. Nu, o, o persoană la un pastor. Și eu zis, să pastor, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru mine că firma noastră face lista cu cei care vor fi concediați săptămâna asta. rugați vă să nu fiu pe lista asta. Și întreabă pastorul. De când lucrezi la fabrica asta? De 28 de ani. Deci hai repede să ne punem pe genunchi, să ne rugăm. Se pun toți pe genunchi, să se roage și ce pe să se roage? Tată, numele lui Iisus, să roagă numele lui Isus să fie primul pe lista asta de concedieri. Se ridică, stai în oriașul, se ridică. Păstor, așa s-am spus, nu primul mă, să nu fiu pe listă. Ce deci, nu, mai bine, Dumnezeu m-a vorbit. Ce s-a vorbit? Și deci, de când tot îți spune... Că planul lui e ca tu să ieși din fabricare Să-ți zice propria afacere Dar tu n-asculti, tu stai acolo de 28 de ani Dacă lucrezi 28 de ani Pentru altcineva, cât o să mai ai timp să lucrezi pentru tine? S-a trezit omul la realitate S-a trezit Satan vrea să vă fure fiți atenți Locuri în facultăți care trebuia să fiți voi acolo Voi trea să fiți acolo Satan o transferat altceva Voi trebuia să fiți acolo Vă, da, vă să satan în alt loc Vă transferat altceva Dar voi trebuie să fiți acolo Și știți ce e faine în Împărăția Dumnezeu Că lucrurile se pot restaura În Împărăția Lui Dumnezeu Încă lucrurile se pot restaura Așa că dragul meu tânăr astăzi Poate te uiți la viața ta Îmi astăzi te trezești Ce ai în mână uite am o boală E de la Dumnezeu? Boala aia. Dumnezeu vrea să fie așa te trebuie. asta e planul cu viața ta? Ține minte că pe cruce toate au fost duse. Toate relele. N-ai cruce. Numai dacă Dumnezeu o spune neapărat că trebuie să o puse un cusur. Numai atunci. Dar mulți ne cumpărăm cu Pavel. Nu ne putem compara cu Pavel. Că că astăzi ca tineret mă gândeam câte destine au fost schimbate. Schimbate. Pentru că ai dormit. Dacă deavolul a putut să vină la tine viață liniștit, că tu dormeai dus, tu ai. muni cu tremurul, tu sfărăiai, tu dormeai ca mine. Ce ai tu, ce nu ai a tău, nu trebuie să fie a Poate ești undeva la școală, tu știi că acolo nu te... trebuie să fie a tău locul ăla. <laughs> Și astăzi, V-ar trebui să vii ca și această femeie să privești culoarea minte la situația ta. Să începi să spui întrebări. De ce sunt cum sunt? De ce am ajuns cum am ajuns? De ce am durerea asta în mine? De ce? Că nu e a mea. Original nu a fost pentru tine, ți-a fost transferată când ai vecheat. ai dormit. Și multe lucruri se pot întâmpla când dorm. Oamenii îți pot pune ouă în plapumă? Poți să pună pasă de dinți în urechi la tine? Poți să pună tot fel de lucruri, că dormi. Că dormi. mi -a place ca tindere să ne ridicăm, să fim să vegem. Și ascultați-mă, să nu lăsăm nimic din ce diavolul vrea să facă cu noi. Planul lui diavolul este că el să sfure planurile lui Dumnezeu, să te distrugă și să te omoare în final. Asta e planul diavolului. Și dacă nu veghezi, se întâmplă asta. Dacă nu vă gheți se întâmplă. E timpul să, să ne trezim și să vreau acum la sfârșit să mă rog ceva peste voi. Peste voi ca tineret. Nu am mai făcut chestia asta de o perioadă, dar mă rog ceva peste voi ca tineret. Și dacă crezi că e pentru tine, primește chestia asta. Dacă crezi că ceva a venit peste tine și nu s-aparține ție, nu ai fost creat să faci așa ceva și într-o dată te uiți la viața ta, ceva mi s-a transferat și nu ar fi trebuit să fiu eu. Aici. Femeia aceasta, dintr-o dată, când s-a trezit, s-a trezit cu o dezamăgire. Nu a fost a ei. S-a trezit cu o durere. nu a fost nici a ei durerea aia. A fost transferată a ei. S-a trezit cu un copil mort. N-a fost nici a ei copilul ăla mort. A fost a ei. Așa că astăzi, ce ai tu? Cine ar trebui să... ce nu-i Nu, nu intenționat să fie alt ci să o transfera. Un viciu rău. Și ce dacă a fost și taicăto așa? Cu tine se oprește. Dacă taică a fost un micinos, se oprește cu taică -tă. Nu vine la tine. În numele lui Isus, pui, Nu-l primești diavole. Rămâne acolo, la taică-meu. Până se întoarce și el la Dumnezeu. Dacă mai că a fost o bârfitoare, nu trebuie să fii și tu o bârfitoare, ca în familie, se oprește acolo. Nu vine peste tine. Nu continui. Așa că ce ți s-o Ce n-ar trebui să fie Nu a, a fost intenția originală a lui Dumnezeu? asta dacă te-ai întreba și te-ai vedea. să ai da seama că în mâna ta este un copil mort care nu e al tău. Un păcat care nu e al tău. Ce caută la tine? Și s-o transferat. Ai vecheat. Un copil al lui Dumnezeu. Ce caută pornografia la tine în mâini? Aia nu e a ta. Nu a fost intenția lui Dumnezeu? Știți ce spune Biblia Să nu pui nimic greu înaintea ochilor tăi A fost intenția lui Dumnezeu să faci chestia aia s-o transferat, n-ai vecheat Nu te-ai rugat? s-o transferat Într-o dată ziceamă că ai ruga, zi, un viciu, te poți opri Și alte și alte păcate care ți s-au transferat Satan ți-o îngrijit Că să ți le transfere Dar nu a fost planul lui Dumnezeu Așa că ce vrea să faceți? Așa să închideți ochii acolo unde sunteți Și așa să mă rog Cinci rugăciuni peste voi, înainte ca să încheiem. Cinci rugăciuni peste voi. Și așa să încheiem orice plan al diavolului de a sfura fura destinul. De a schimba destinul pe care el îl are cu viața ta. Să-ți dea altceva ce nu-i de la Dumnezeu. Tatăl, distrug orice plan al deavolului de a fura de a distruge și de a omorâi lucrurile pe care tu mi le-ai dat în numele Lui Isus și le-ai dat lor în numele Lui SUS. Dacă crezi, poți să spui amin. Tată, resping orice plan, strategie, produse, servicii pe care orice agent al Întunericului ar vrea să mi le transfere. Răspind este al meu în numele Lui Isus. Refuz să las din mâinile mele orice lucru bun pe care tu mi le-ai dat mie. Tată, mă rog pentru restaurare în fiecare domeniu din viața mea pe care dușmanul l-a atins în numele Lui Isus. Și ultima rugăciune. Tată, tot ce diavolul l-a furat, omorât sau distrus, restaurează tu viața mea. Așa să-ți las câteva momente și așa să te gândești la situația ta, să iei, să iei, luare aminte la viața ta, ce diavolul ți-a furat, ce ți-a transferație. Și seara asta. Să te ridici și să spui: Destul. Destul. Destul, diavole, mi-ai furat sănătatea. Destul. Destul mi-ai furat încrederea. Destul. E timpul să mă ridic. E timpul să fiu restaurat de Dumnezeu, așa că acolo unde ești să te cercetezi să te cercetezi pe tine însuți și să vorbești cu Dumnezeul tău, asta să-ți dau o șansă să vorbești acum acolo unde ești cu Dumnezeu tău trezește-te din somnul tău și vezi ce ai în mâna ta de mort nu-i al tău păcatul ăla care e acolo în mâna ta nu-i al tău aici a fost transferație, trebuie să scap de-ară că nu e al tău N-ai fost intenționat să-l porți, n-ai fost intenționat să-l ai în mâna ta de-a ta. Respinge-l, respinge-l, l astăzi. Vorbește cu Dumnezeu acum îndeajuns. Vorbește.